de Druantia, a qui volem conèixer una miqueta més, per això ens agradaria que us presentéssiu vosaltres mateixos. Ré, no? i Què pinteu aquí? Què feu? Hola, bueno, sóc el Jo uh, sóc Aldalgo, soy guitarra solista. La Sírvia, la cantant de Druàntia. Sóc el Xavi, guitarra i multitascas. Jo sóc l'Àlex i toco el teclat. I jo sóc en bateria, Eric Ruiz. Perquè encara no us conegui, expliqueu-nos una mica la història de la banda i les vostres influències portem des de l'any 2006 va començar tota la, el que seria la idea de' Duània. però fins al 2008 o algusixí sí, 2008 no diguésim la formació més sòlida, és com vém conèixer el Dalgo i després a l'Àlex estaclats. I teníem una altra bateria el Jordi i un altre baixista el Roger. I, bueno, mica en mica va canviar la cosa i, bueno, fins a arribar a... a la formació que tenim ara. Les influències doncs, vam començar primer amb una idea de fer un sinfònic amb mescles celtes, però vam anar, deixant, vam anar deixant la idea aquesta i ens vam passar directament a fer un sinfònic metal amb alguns tocs power, gòtics... Un poco de todo. To, sí. Per què vau triar el nom de Druantia? Druantia és una... és de celta que és la de de la naturalesa, de, de, dels arbres i de la passió. Llavors ens va semblar un, un concepte molt maco, no? per, perquè en teoria al principi de tot de era tirar una mica més a, a l'oceta. Però bé, bueno, mica mica hem anat evolucionant, però no vam voler canviar el nom perquè ens agrada el, el tema aquest de la passió, de la natura i tota la la creativitat tota... també. Ah sí, de la creativitat també és. Dins de la banda, qui s'encarrega de la composició dels temes, de la música, la lle les, les, les lletres, les cançons? Qui s'encarrega de tot això? Doncs, a veure, en general, normalment eh, els temes sorgeixen a partir d'una idea, que acostumen a portar doncs, qualsevol de nosaltres, i eh, la desenvolupem tots junts en el, en el local. Aleshores, el tema de les lletres ho treballa més la, la Sílvia, i hem bueno, fent una miqueta de tots, intentem formar part de, de tots els processos creatius perquè tots eh, s estiguem satisfets amb el, amb el producte final, no? I en què us inspireu a l'hora de compondre o d'escriure les lletres? En la dutxa, o sigui, quan estàs a la dutxa ja és quan et sorgés el, el, el tope de la inspiració. No, fora de bromes, intentem sempre agafar eh, les influències d'alguns dels grups que més ens agrada, combinar-ho amb idees pròpies, i el tema de les lletres acostumant a, després de la música i és el que ens transmet la música, doncs ho portem a una lletra. Sí, és, són temes... Eh, bé, només que tractar-se d'un tema sencer, la, les cançons, es tracta molt de sentiments, bé, bueno, de les lletres, eh, parlo, de, de sentiments de les persones, de lo que sents, de coses així, no? Però és com tot molt general i pots interpretar tu Tu mateix pots interpretar diverses coses a no? partir d'aquelles cançons. Actualment esteu acabant d'enllestir el vostre primer disc, del qual ja hem pogut escoltar un dels temes, l'In the World of Pain. Què hi podem trobar més en aquest debut discogràfic? I, mm, pregunta clau pel Xavi, per quan? <laughs> bueno, aviam, primer vull deixar clar que el, el tema In the World of Pain va ser el primer tema que vam composar en, en la banda. Estem parlant de, bueno, No estàvem ni formats encara, Eh, deu fer 6 anys ja eh, d'aquest tema, ben bé. Sí, sí, sí, sí. i clar, hem evolucionat molt en quant a música, és un tema molt més senzill, els temes més actuals són més complexes, més variats, i això, sí, ja veureu que en el disc, quan surti, eh, hi haurà una mica de, de tot, hi hauran balades, hi hauran temes molt canyeros, temes més tranquils, de tot una mica. En quan sortirà el tema, ai, el tema, el disc, doncs en principi està la cosa molt avançada. Allà ja la cosa ja li queda molt poc, a més a més és un problema combinar amb la feina les gravacions del disc, ho estic fent jo tot el meu estudi, i, bueno, i ara a partir d'octubre tindré molt temps per dedicar-li al disc. Em podré dedicar íntegrament al disc i esperem que per Nadal ja hi hagi alguna cosa. Una de les possibles maneres de poder escoltar aquest tema va ser per la lectura del codi QR, com poden ajudar aquestes noves tecnologies a les bandes novells? Bueno, no, el tema aquest del, del codi QR eh, ho vam incorporar perquè vam trobar molt interessant que a partir d'un fullet impress, no, puguis a partir de llegir aquell, aquell codi, pugui la gent escoltar directament el tema. Vull dir, ens va semblar d'una forma fàcil de, de fer-ho i sense complicacions de repartir, per exemple, maquetes... Vull dir, trobo que, aquest, que totes aquestes noves tecnologies que ens estan sortint avui en dia són molt vantajoses per això, no? per, per la facilitat que, que li donen, la difusió i totes aquestes coses. Hem vist que heu fet diferents vídeos de la banda tornant de vacances, preparant artefactes per presentar concerts... Hi haurà algun videoclip de Drogantia properament o en un futur? Home, a nosaltres sempre ens agrada anar més enllà de la música, perquè som un grup, grup d'amics i llavors sempre estem fent coses, i ens agrada fer donar petites mostres del que és el nostre, el nostre dia a dia i del que fem com a grup. I també tenim una, una idea molt clara del que és l'estètica del grup i la imatge del grup, i, per tant, un cop estigui el de ja enllestit, segur que hi haurà un videoclip o més d'un videoclip de trobància, ja, perquè per nosaltres la imatge del grup és important. Sí, a més a més, ja, ja tenim alguna idea d'algun tema de, de com... O sigui, hem visualitzat molts temes com serien en vídeo, com serien cinematogràficament, vull que hi ha millors. Tot i no comptant encara ara amb l'edició física ja heu posat a l'escenari unes quantes vegades. Com recordeu els primers concerts de la banda? A els eh, primers concerts, com tots són, són els primers, a part a nivell personal. Jo crec que la majoria dels que estàvem aquí van ser també dels primers concerts, entre cometes, importants en fer a nivell personal. cada un però bueno, eh, ara ja els veiem amb bastanta distància, sembla que no, però, però ja fa 4 anys així que vam fer el nostre primer concert sòlid, i, i bé, clar, o sigui, sembla, sembla, sembla una tonteria, però van passant els anys i, i bueno, cada vegada us recordem amb més carinyo i estem pensant en què farem eh, per celebrar els 10 anys de Druante, o sigui, imagina't. Darrerament, la banda ha patit diferents canvis en la formació. Primer va ser el David Corredor, que va deixar el lloc de bateria, ocupat ara per Eric Ruiz. I a finals d'agost vau comunicar que l'Alan ens deixa, bé, bueno, us deixa, més aviat. A com afecten aquests canvis a la banda? I esteu ja recerca nou baixista? No estem, estem molt contents de la resposta que ha tingut la gent a l'hora de... de d'acceptar la sol·licitud, no? de, de buscar membres, ha sigut molt actiu, de seguida hem tingut propostes, o sigui que realment estem contents per això vol dir que el grup té certa acceptació. No? Eh, és una pena perquè sempre volies que no, nosaltres és el que deia l'Àlex, que som una, un grup d'amics també, a part d'un grup de, de música, i volies que no doncs, eh, fer aquestes davallades, eh, resultant cops eh, que minen la moral. No? De totes maneres, nosaltres sempre volem el, el millor per, al, per als nostres membres i ditem demanem a l'Alan que tingui molta sort i molt en breu, però molt en breu, comunicarem la, el nom del nou baixíssit. <coughs> Això vol dir que ja està, ja està decidit, gairebé. Això és que deia, que comentava el Dalgo, que hem tingut, estem molt contents, hem tingut molta sort tant en la busca de bateria com en la busca de baixista. Vull dir, només publicar-ho hem tingut, aquí. sí, hem tingut molts candidats, hem pogut provar bastanta gent, i, bueno, ha tot molt ràpid. I hem pogut fer un canvi de membres sense un gran peron a nivell de grups, sí, perquè, sí. vulguis o no, cada vegada que un membre deixa, és una, és una davallada professional també, un, i, i hem pogut tirar bastant endavant sense, sense pràcticament parar. Sí, també has d'agrair que els membres que ens han deixat, com que sempre ha sigut per problemes personals i coses sempre de bon rotllo, doncs com avui l'Alan està aquí amb nosaltres, tocant amb, amb nosaltres encara que ja, ja va comunicar que marxava, però és això. Tampoc ens ha suposat un peron perquè continuen ajudant-nos fins, fins que tinguem un, un ramplàs. L'Eric Ruiz va, es va amb la banda de la Sala Bicul, juntament amb Paradox, Volaveron i Perfect Smile. Com recordeu aquell concert? Com va ser per tu? Doncs aquell concert per mi va ser molt nerviós. La veritat que jo que sé amb la meva edat aquesta gent, no sé, va ser pujar a l'escenari molt nerviosisme, però bueno, a poc a poc ells m'ajuden a la meva acceptació al grup i a aprendre'm les cançons, que va ser en, en menys d'una setmana, vaig tenir que posar-me al dia de tot. I bueno, ells em van ajudar doncs, a aprendre'm-les totes, a tenir una calma. I, I aquell concert, la veritat, va ser molt nerviós, però dintre del cap va, va sortir bé. Com va ser per vosaltres la nova incorporació? El concert va ser nerviosos tots, perquè realment anàvem molt, molt penjats, però era necessari que s'incorporés ja. Per tant, vam patir tots una mica perquè volgués ser-ho. No, I tots, tots estan molt pendents d'ells, però tot i així, tot i així vam, vam, el vam poder disfrutar, crec, que el concert. Els el solos se'm, se'm els va menjar pràcticament tots. Sí, vam tenir que improvisar, però bueno, ja, ja no és novetat, no? Que ara el bateria se't mengi el solo, ja és un acostum. Abans d'aquest concert us vam poder veure en directe al Goblin Fest. Què us semblen aquest tipus d'iniciatives de festivals amb bandes així més novells? Bueno, yo opino que un Goblin Fest es una oportunidad de cualquier banda ya que tenemos la oportunidad de juntarnos de una promoción con diferentes bandas, de la oportunidad de de conocerlo, a promocionarlos como Satanarais, los mismos eh Dream 2017. ¿Cómo se hace? Y está muy buena imagen y da mucho mucho recorrido sí. y hace que suba mucho lo que es la publicidad grupo. Luego tengo un buen resultado y es más yo es una cosa que sienta apoyaré, que se que siga siendo, haciendo y más gente y más grupos puedan venir y no solo la que de Cataluña sino de fuera, y venir. Las entre grupos, que podem venir. De petits grups com Eduantia, és és molt bo per la comunitat, jo crec que, sí, realment afavoreix les relacions entre grups, afavoreix que hagi una una unió molt bona entre les bandes i els aficionats i i això al final acaba repercutint en en cal tracta, no és el mateix que puguis trobar en altres gèneres que són una mica tan més distants, aquí en el metal entre cometas català o nacional, com vull dir Uh, sempre intentem anar tots a, a una i la bueno, bona prova d'això és que avui toquem amb grups que ja hem compartit l'escenari tres, quatre vegades i això ve de fruit d'events de, de com aquest, o sigui que realment s'han de promocionar i, i s'han de, de recolzar sempre que es pugui. Com hem dit ja els hem vist unes quantes vegades en directe, per qui no ho hagi fet, què ofereix Drawanti en directe a l'escenari? Bé, bueno, doncs nosaltres oferim, intentem, o sigui quan pugem a l'escenari transformem i intentem donar-ho tot a nosaltres, tot, tot, tot. Sí, energia, eh, eh, calidesa amb el públic, perquè interactuar molt, eh, bona música. <ríe> I mira que cupengo que Podem dir, així com en resum, crec que podem dir que oferim un directe força potent i força compacte. Sí, el, el tema és que nosaltres a dalt de l'escenari disfrutem molt, realment disfrutem. Pujem a disfrutar i és el que volem transmetre. I volem que la gent ens vagi disfrutar i disfrutin amb nosaltres. Parlant de concert, recordeu alguna anècdota divertida o curiosa que us hagi passat? Home, sí, ja. sí, sí, sí, sí. Quina! Jo recordo... No. no, no, res dolent. Una vegada vam participar en, un... en una mena de festival de trobada de músics a Cardedeu. Total, ens pensàvem que era una cosa... Hem acabat tocant dintre d'una carpa de 3 m per 3 m, com podíem, al mig d'un carrer ple de carpes plenes de músics, i, bueno, va ser tindros. I has de poder no. ploure. I es va posar a diluviar. A diluviar! Sí, a diluviar, i ens tenies que veure sis persones, més amplis, més teclats, més bateria, dintre d'una carpa de 3 m per 3. Bueno, però gràcies, a... aquest dia vam conèixer a Mència. I a partir d'aquest dia vam començar... O sigui sea, que, mira, no hi mal que por bien no vencato... Quins són els plans futurs de Drogantia, a part de l'edició del disc, evidentment? Com a pla immediat és això, treure el disc, començar a moure el disc, gravar un sí. vídeo, sí. com havíem vist, si sí, la prioritat principal és el disc, sí. i acabar de, de consolidar la formació que tenim ara, hem poder consolidar-la ja del tot i realment, per quan surti el CD poder estar perfectament preparats per començar a preparar nous temes, també ja en tenim algun nou també que estrenarem en breu, també, o sigui, creiem que és sí. molt important fer-te sentir per fora de, del que és de, de les sales que ja ens coneixen, els grups que ja ens coneixen, volem que se'ns escolti per Europa, volem que en's escolti per... tot arreu. De... Sí. I, I per sort estem vivint un moment que gràcies al que dèiem abans, no? la tecnologia, la difusió cada vegada és més bona, esperem que hi hagi bona recepció i aviam això no ens porta. Doncs res, només ens queda agrair-vos aquest temps que heu estat amb nosaltres, donar-vos les gràcies i esperar que aquest concert d'avui sigui fantàstic com els altres que us hem vist i que vagi molt bé i que surti el disc molt aviat. Gràcies! Moltes gràcies a vosaltres! Ja per acabar, ens podeu fer una salutació pels oients del Calimétal? Uh, per tots els oients uh, del Calimétal, som Droantia, uh, estarem encantats que ens vingueu a veure en breu, que estigueu molt atents perquè d'aquí poc tindrem el disc, us prometem. El 27 d'octubre ens veiem a l'Estraperlo, també és una Mesa of Dust. I ja està. Moltes gràcies a tots els d'en Calimet. Un, un dos, dos, tres, roca! Roca!